Godmorgen og velkommen til Jøgen Vester Morgennyheder. Det er onsdag den 31. august, og vi er klar med følgende nyheder. Rusland lukker for gassen til Tyskland. Bemærkelsesværdigt boliglån åbner. ECB-medlem mener, renten skal op til 2% inden nytår. Danmark har Europa-rekord i elpriser. Du lytter til Jøgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Signe Terp. Rusland lukker for gassen til Tyskland. Gasledningen mellem Rusland og Tyskland, den famøse North Stream 1, er lige nu knæs tør. De skriver Ritshavn. For mens stuer og jeg har sovet, så har Rusland kl. 3 i nat dansk tid lukket for gassen. Gasstoppet skyldes ved arbejde i gasledningen, hævder i hvert fald Rusland selv. Alt imens mener tyske myndigheder, at den midlertidige lukning er en uforståelig teknisk beslutning. Lukningen vil, ifølge flere medier, vare 72 timer, så der på lørdag flyder gas igennem den omstridte gasledning, der forsyner Europa med russisk gas. Dog sætter man i Europa spørgsmålstegn ved, om gasledningen i det hele taget åbner igen. Det samme var tilfældet i juli, hvor Nord Stream 1 også var tør på grund af vedligehold. Og efter flere tokrummende dage, så endte det dog med, at Rusland atterlede gassen flyde i stærkt begrænsede mængder. Bemærkelsesværdig Boliglån åbner. Renterne tårtner i vad, og det får totalkredit til at åbne dørene for et fastforrentet boliglån med hele 5% i rente. Det sker efter, at renterne har haft snuden opad den seneste tid, og det er især sket oven på den hårde tone fra den amerikanske centralbank ved sidste uges topnød i Jackson Hole. Om det nye boliglån siger Sune Malte Takov, der er chefanalytiker i totalkredit, følgende. Vi vurderer, at rentestigningen var så tilstrækkelig stor mandag til, at vi ville kunne have 5%-lånet med afdrag åbent i en rumtid. 5%-lånet er nu standardlånet, når folk skal kreditvurderes. For halvandet år siden så var der tale om en rente på 0,5%, hvilket vil sige, at der er tale om en tidobling. Tilbage i juni så åbnede Nordea Kredit for et lån med en rente på 5% med mulighed for 30 års afdragsfrihed, som det første Realkreditinstitut skriver ecb medlem mener, at renten skal op til 2% inden nytår. Vi bør hæve renterne mærkbart og blive ved med at gøre det, indtil vi ser, at inflationen falder. Så lyder meldingen fra den hollandske centralbankchef Klaas Knot. Det kan du læse i børsen. Styringsrenten i Europa er aktuelt 0%, men Klaas Knot mener, at renten skal op i et neutralt niveau, som ifølge ham er på mellem 1 og 2 procent. Desuden ser han en sandsynlighed for, for undskyld, at renten skal stige yderligere fra det neutrale niveau. Der er også lagt i til rentestigninger på europæisk grund, i hvert fald hvis man spørger Danske Bank. Banken forventer, at ECB vil hæve den ledende rentesats med 0,75 procent point i september. Både 0,5 og 0,75 procent point, synes klasse Knot lyder fornuftigt. Danmark har europarekord i elpriser. Hvis du tænker dig om en ekstra gang, inden du skruer helt op for ovnen eller trykker på stikkontakten derhjemme, så forstår jeg dig godt. For Danmark har europarekord i høje elpriser, skriver Berlingske i dag. Avisen uddyber, at det er den danske stat, som sørger for de høje elpriser. For mens den rene elpris i Danmark er langt fra den højeste, så ligger vi i toppen både med afgifter og moms, hvilket så sender den endelige pris hos forbrugerne op på en klar førsteplads. Og mens Danmark kommer ind på en førsteplads i Europamesterskabet i elpriser, så er Tyskland nummer 2 og Belgien nummer 3 på præmieskamlerne. I den anden ende, der finder man Kosovo, Georgien, Tyrkiet og Serbien. Det var alle de nyheder, Jørgen Vester havde til dig her fra morgenstunden af. Du kan som altid lytte med til Millionærklubben klokken 6 minutter over 9. Ha' en god dag.